Frantzian igande honetan kolera eta pestearen artean aukeratu beharko dute. Emmanuel Macron turbokapitalista eta Marine Le Pen ultraeskuindarra aurre egongo dira berriro ere Frantziako presidenta txarako, bigarren itzulian. Argeliako gerrako gara ijunetatik eskuin muturra ez da Frantziako gobernutik aingertu egon. Baina ez da fenomeno isolatu bat. Eskuin muturra indarra hartzen dabil mundu osoan zehar. Horregaitik gaurkoan, ultraskuina izango dugu izpide, eta bereziki honek krisi ekologikoarekin duen erlaziba. Ze pozizionamendu dute eskuin muturreko alderdiek kriz ekologikoaren aurrean? Kriz ekologikoak berak zelan indartu ditzake mugimendu hauek, eta bereziki selekzioa atera ditzakegu hauei aurregiteko? Hori guztia gaur, austura metabolikoan. Entzuleok, beste behin ere hemen gaude austura metabolikooko saio berri batean eta gaurkoan gai oso oso interesgarri batek eta gaina Pilpilan dagoena ezandakoa gatik Frantziako hauteskunden ez orai? Hori da, joan den igandean izan zen Frantziako hauteskunden lehenengo itzulia bueno, atxo ez, aurreko igande horretan Eta bertan, ba, Emanuel Macron egile rengo postua lortu zuen, eta Marin Lepenek gutxi gaitik hori bai bigarren postua eta beraz bi auta gaioa, hauek klasifikatu dira urrengo itzuli honetara, igande honetan, em, bosk, boskatuko den bigarren itzuli honetara. Hori da, inoiz baino boska gehiago lortu ditu edo gainera Lepenenek ez? Hori da, Lepenek inoiz baino boska gehiago lortu ditu, aurreko obi mila masazpiko, lehen itxu, e, bigarren itzulean, baino boska gehiago lortu dituela esan behar da, eta gainera, beste e, ultereskunako beste bi auta gaire egondira horko lehenengo itzule horretan, erik Semur, iaia uneko saspia lortu duena, eta gero Nicolás Dupont Aña, baia, uneko bi koma gutxi inguruan gelditu dena, oruan beraz, esan behar dugu, botoen iaia eren bat, eskuin muturan izan dela, Frantziako presidente atzarako, lehen honetan. Hori da, baten maldin baditugu, ez? Osa, ez balitz e, ultraeskuina baranduko, ez? Nola baita esatea harren. ba, Macron berak, baina boska gehiago ekiko lituzke ez. Hori da, eta esker guztia batu izan balitz, baino boska gehiago ere ukiko lituzkete asko egin denako ba, eskerraren banaketari buruz, baina bueno, esan behar da ere, frantziako autoskundetaguetara, ultraaskunare banatuta joan dela, eta horrek ez duela ekidin, bigarren itzulirako sarrela lortu izana marin lepenek. Eta, ba, itzoin beharko dugu, urrenduko ez ikusteko haber, bigarren bira honetan e, ea zeinek irabakiziko duen, ez? Eze, jendeak ez du, ainargi ikusten ea makronek irabakiziko dituen autoskundeak. Horri da, horreko hau ez da lehenengo aldia, treskuina bigarren itzulira altzen dela, lehenengoa 2002 izan zen, ja Marín Lepen zen gara horretan fronte nasionaleko burua, Marín Lepenen aita, gero 2000 mazazpianen, Marín Le Penek lortu zuen bigarren itzulirako sarrera edo, tiketa, hor fronte nasionalen izenan, eta horrengoan ja izena aldatu du berri no, raza amblemo nasional, da horrein historiko Frente nasionala izan den hori, eta horrengoan bai, inoiz baina aukera gehiago dituela, ematen du, ja, fronte republikan hori edo, ba, azida nahiko apurtzen, ja lortu du lepenek bere, marin lepenek buru zagitxartu zuenetik bere elburu izan da, de, de diabolizazion edo, delako hori, ba, ur arte, Frente Nazionala oso gorrotatu azelako, Frantziako biztaneraren gehiengo handi batean, baina, bueno, marin lepenek saiatu izan duena, bera, proiektua izan da e, fronte nazionalen irudi ilun hori mm, izkutatzen zaiatzea eta lortze horrela, ba, frantxearen gehiengo batek bueno, astenzioak onduan hartu barik, ba, bere alde boskatzea. Bai, hori esaten dute, e, bueno, askenean izen aldaketa, bebai badala, e, bueno, familia barruan neuki dituzten gatik, ez? Ze lepen Le familiako kide batzuk zemur e, sostengatu dute, e, hautezkundauetan. Hori da, Marion Menesal lepenek, hau dela ba, patriarkaren ioba eta Marin lepenen loba, Ba, berak Erik Semur babestu du. Esan behar delako kor ere ba Erik Semurren reconquet alderdia kiikuspegi liberalago basekara ekonomiari segokionean hor bereziki ba, aldea zegoen bi posturen artean eta gero ere Erik Semur ba, ba Erik linea hori em, de diabolización linea hori Erik Semuroro susena zitzen zuen bueno ba atzerritarrak kanporatu bერსiona frantziatik, baina bueno frantzian jaiotako batzuk ere kanporatu bერსiona planteatzen zuen Bai, hor, gero bai karo, planteatzen da e, lepenen irudia aldetzen juni izan dela. Azkenean badala pixka e, gertukoagoa, eh, saiatzen, saiatu dela bere irudia asko lantzen, asko e, ba, nolabait, esaten dute e, Sirak, ez presidentearen e, politika antzeko bateuk izan duela, se Sirak egu bai, bueno, bazitun bere alde irunak. Baino, tipo a gertukoa, o tipo jator ¿es? Orduan, horregatik mantentzen zuela como irudi onbat herriaren artean. Bai, hori ba, egiten saiatu izan da Marin lepen eta horrekin lotuta oso adirasgarria da. Azkenengo kanpaina honetan Lepena bisena iskutatu da gelditu izan dela Berak beti bere burua aurkitu izan du, ba, eskutit ektoraletan eta bar Marin moduan. Vote pug Marin. Ez zuen hor lepena bizena, izkutat du nahi zuen, eh, ba, bueno, ba, bere, bere familia horren fama txarra alden du nahian Hor claro, azken finean eh, jolasten du, ba, beste joku bateran loait esatea harren, o sea, irabastera edo zimudutan Hori da, kontuan hartu gara da, agien beste sistema politiko batzuetan ez dela importantea masa Ain Sabaletara llegachea. Igual el régimen parlamentario ez da sunaizunada, bueno, ba, en eco-gative ba goza en ba, Franciako sistema honetan bigarren biran garaipena lortu alizateko lortu bardu sunaizunada boskatuko dutenen gehiengoa gehi batek suri emotea botoa. Orduan hor da ere Ez sortzea konfrontazio handia sektore zabalekin es. Claro, horazkenean ikusten da ezberdintasuna sistema presidencialista eta e, parlamentario baten artean, es. Hori da, horrek ere, eragin nabarmen du frente nazionalaren bilakara horretan, eta, ze, hortik or dator ere, izen berria, ez da, horrein arte fronteazen, fronte batek konfrontazioa dauka implizitua, ez da, baina orain horrein rasamblemo nazional, batasun nazionala. Horrein, zaitu nagoetan orkestein marine Lepen, izango dara, patria frantzetzaren ama berria, ez da, horrein tertulietan, eta, hori da indartzen saiatzen ani diren irudia. Bai, eta kontrakutasun handiak ikusten baditugu ere, be aipagarria da ezatea, eh, boska kopurua, ez? Astentzioak gora gehinduela. Bai, gora agindu, espero zena baino gutxiago, baina segurazki bigarren bin honetan maila astentzioak izugarri egingo duela gora. Aurreko hauteskundeetan 2017an honendik eskerreko boska emaie askok Macronen alde egin baitzuten, baina claro Orduan duan, Macron, bairut iberri bat zen, da quezekin osondo nundi joko zuen, eta, bueno, baseukan iragan bat holanderen gobernuan bain ba, bat erreforma liberal bultzatuz, baina, bueno, orain berriz, bost urtea, oge pasatu ostean, ja nahiko harriago dago Emmanuel Macron ez duen, eta, ba, kapitalismo basatia bultzatu Frantzian. norduan horrek era egiten duena da, eskerreko hainbat bat boska milen entzako, orain izatea, Emmanuel Macronen alde boskatzera jotea, sudurra tapatuta bada ere, eta, hor Auriko susten dena da zentsioak errekor guztiak andituko dituela Domeko honetako bigarren buelta honetan. Bai, bueno, hor eh, melenchonek esan zuen ez eh, es zuen eskatu bozka macronetzako bakarrik esan zuen mesedez, Lepen esbokatzeko. Hori da hiru bidera repikatuzuen mere bere, bere intermención pa un vote pu Mademoiselle Madame Lepen, barkatu. <laughs> Baina ez du Emmanuel Macronen aldeko boskarik eskatu. Beste alderri batxo, alderri komunistak edo berdek, partidosozialistak ere bai, eskatu dutela esplizitu gugi botua Emmanuel Macronen alde, baina, baina eskerreko botok geien jasosituen melenzonek ez du, du pausu hori, Emmanuel. Eta asken finan, hau da, herritarrei. Ba, e, baina... Ba esaten direzunan, boskatzeko, ez proiektu batean, sinistuen dutelako edo nahi dutelako boskatu zerren alde, baizik eta e, kalte handiago bat ekiditzeko boskatzen, boskatzen eskatzen direzunean, ez? Hori, eta horrek 2002an eta 2002 funtzionatu du baina ez dakigu ia igande honetan horrek funtzionatuko duen, eta Marine Le Pen presidentzia horretatik kampo kelituko hoteden, Baina bueno, hau esan behar dugu, gainera ez dela frantzian bakarik ertatzen alintzeo, zer ez daik ari gara eskuin muturra besta imaldekutan ere indarra oin, hartzen da bilela Oin dela gutxi izan dira Hungriako hautezkundiak, que bueno, karo, ungria badenez, errialde, ba, pixkat humilagoa, esango dugu, ez, Frantziarekin konparatuta, ze karo frantzak daka legandeu eta guzti hori Baina hor, orbanek irabazidu, irabazidu autoeskundeak eh, alde bastante nabari erdekin, ez? Bai, berriroren lortu ya irugarren ez parlamentuaren bi erenak bere alde izatea, egia da sistema elektorara ere banako bere aldeko adela, baina kasu honetan oposizio ia guztia batuta joan esan behar du oposizioan ere ultraeskuineko alder diren bat zegoela, are ultraeskuina gokoa, hor bueno, joan da oposizioaren parte handi bat batuta, eta hala ere, Viktor Hernan lortu tud Berriro ere gehiengo oso cualificado bat izatea parlamentoan. Uh -huh. Eta hor interes da, e, kalte egin alziola edo batzuk uste zutela kalte egin alziola e, orbani ba e, Putinekin dakan gertutasun hori, De hecho eh enzunizan dudanagatik ba, bere propaganda electoralean e, moldatu bere izan zuen Bueno, banatzen diren paski nagoetako bat ateratzen zelako putinekin Argaski bebatean ez? Bueno, hori marinen lepenin gertatuzte Agian orbani ere bai Segur aski, es? Segur aski, siga Bueno, de, de hecho eh, Bueno, a ver, es que orban, be, orban be bai Orbanen kasuan Ez du san Nez dagoenik oso ados putinekin Osa, no? o azken nengo boladan Azken finan eh Hungriak bai bostkatu dituela eh, gauza batzuk eh, Europar batasunean pues bueno, hori Santxo batzuk zantzio eh, no? batzuk bai baino gero esan du eh, berak ez da kalaynongasmorik eh erruxiari gaza erosten usteko ta hori hor mar, baino mere marra gorria izan da ernegaifosilla ke fosillei santiorik ezduela onartuko ez da onartu, hori da bai baina hordu hor ikusten dugu zelan eskuin muturra indartzen nabilen Eta ikustitan zehar, eta orainetik aurpensatugu, bueno, ba, ba, kres ekologikoarekin zerlazio zer dauko eskuntuntura, edo guazen, hori aztertzera, ez da? Claro, azken boladan, bueno, ezin dezakegu esan, e, Maja Berdinean mugitzen denik, baina, bueno, bebai Gaztela eta Leoneko erkidegoko hautezkundeetan, ez? E, ba, Pepek eta Boksek, akordio batera e, iritsidea, ba, batera gobernatzeko horida lenengos, Espainian eh autonomia arkidago gobernuan sartu da Vox eta. Ez okay, da kitean no. aldugunu untreskuña sartu dela lenengos, eh bueno. Hor badiki guapear en Maruma untreskuña kin dan handi duela, baina Vox ya Alderdi eh, Alderdi untreskuña bat publiko ki untreskuña rabena ez ba bai lenengos sartu dela. Bai. Autonomia kiogateko gobernuan. Zuzenean, kudeaketa eh karguak dituela, vamos. Horida Vale, eta era berean berai hor azkenean pentsatu behar dugu, zein dan ultraskuinak e, dituen e, ikuspegiak e, guri interesatzen zaigunaren inguruan, ezta? Eskein finean dala ba aldaketa klimatikoa edo e, perfil, energia, bai, energia, ba ecologismo, eta bareta. Ba, hemen bi, bi postura nagusi daude edo Beresik indautzena negazionismoaren postura da, da? Ba, Den aukatzea edo dena salantzan ipintzea Mal gero ere azkenen gurtetan beresiki indarrartzen doa Eta beresiki sektore, intelekt, bai, sektore intelektual eta baita ere sektore ba, ultrenetan Nazionalismo berdea edo edo ekofasismoa ez da uh -huh. Eta hor... E, Zeintzuk dira, dauden esberentasunak ez, es, bien artean, alde batetik negazionismoa, pues, susmatu dezakegu, odoi, baino... Bai, ban, negazionismoa estertzeko, urte batzuk egin marritu gatxera, da, egizun, niri, entzule, jajen gauten gustatzen zaidan, abetiz, urte batzuk gatxera, egitea taioan bat estatu batuetara ezta. ez da? Hor, berrotamar garran amarreka dan edo, ya nahiko argisegoen, bat tabakoa esela oso na, ez da? ordura teiragarrietan, ba me dico a cagarte sin encomendarte en Camel, zure zure sama sana, man, sama, sana mantentzeko edo bueno, edo beste marka batzuen alde egiten, baina berotar 50 garrena marka da la con Nike argi seguen, batabakoa esela oso ona, estado esos ikusirik, orduan tabako konpainiak erabaki zuten, ba horri aurre egin barziotela. Ta hor bai, dirutza gastatu zutela marketingean eta bar salantzan ipintzeko medikuntza ikerketa hauek, ezta, ta medikuntza ikerketa hauek burutu zituzten medikuak zuzenean. Eta kanpaina hau oso arrakastatu izan zen, 20 urte zordu izan zuten atzeratzea tabakoaren aurkako legislasioa estatuatuetan. Eta bueno, hori ja izan zen nola baiteko lehengo urrats bat, eh? Uh -huh. ba, gero gertatuko ziren beste hainbat kampainetara koesta Bueno, nola, nola hastu eh, iragarkiagoek ez? Eh, Medikuen gehiengoak kamel erretzen dute ez? Hori da, dibidez ba, Hori ikusi denuen lehenengo, zelan Bueno, ez lehenengo, zegoen bintzat ezagutzen esagutzen duen lehenengo kasua da hau. Nun, kapitalaren indarrek ikusten den ba, Lortzen dutela, inkluso salantzan jartzea, evidentzia sintifiko Guzti zargiak, ez da, zelan kapitalismoan, ja, jakintza berere, zientzia beraz, zelantzen ipin daiteken, horrek irabaziak eh, ba, kolokan ipintzen baditu, ez da, ikusten dugu ya, ja, ba, zelan erligio baten papera hartzen duen akumulaziorako nahi horrek, ez da, nun, ba, bueno, ba, evidentzia zientifiko batek zelantzen ipintzen badu. Enpresa baten irabaziak, ba, bueno, empresa horrek aldu, marketing kanpaina bat, kontratotetan da lortu, evidentzia zientzifiko hori bera ere, Sanantzan ipintzea, ez da, pentsadez agun Kompainiaren batentzako, komenigarria izango balitza Diez, heliozentrismo edo e, Terraplanismo sustatzea, ba, zeurazki Teoria aurrera. horrekin darra hartu alko lukela eh? Aurrera, aurrera horrekin, azken finean Deneo dakigu dut bai lurra Utsik dagoela barrutik eta Eta zerratik ez, ez Ba, momentuz ez da, hori Bultzatzean interesan handirik Daokoren persa importanterik, baina, bueno Egongo balintze batek daki, sei irakatsiko litzateken eskoletan, ezta. Bueno, hau argi dago proba dela, ez? Baino, baino bai dela egia, azkenean kapitalak nahi baldin badu, pues eh e, bihurtu dezakeela, bere interesetara eta egiten du. Bai, beintza saiatzen da eta arrakastandiarekin, ezta, lenengo saiakera izan zen onitabako konpañiera eta horren arrakasta ikusirik, ba Ja, lauro gengerren amarkadan, e, berotegi efektu ari buruz eta klima aldaketa ari buruzko kontzentu zentipikoa nahiko zabala zenean, ba hor ere, estatu batuetako gobernariek eta estatu batuetako parlamentoan, bueno, aziziren agian plantatzen, zeho zerein barzela, ez da. Hor da nor, klar, petroleo konpainiek, gara munduko konpainia, potentena genera, e, asko gaitik, ba ikusi zuten horrek e, euren, euren irabazek arrizkoan ipinit zitzakela, ez da, ez da, ez konpainioa ja esagutzen zuten, no? Klima aldaketari buz ya euren eure ikerketa propioak egin zituzten, nire lugu garrana markadan. Eta duan basekiten, ba, evidenzia zientifiko hori zabalduz joan eskero, ba, euren negoziorako arazola herria izan alzela. Claro, eta orduan hasi ziren antolatzen, eso, di? Hori da, sortu zuten global climate koalizion hor, ba, hainbat petrolerek, kontxe industriak, industriak kimikoak, estatu betotan, industria potolo guztiek. Eta ba, kapitalista. Eta ekologista. Oteretzu guztiek. Or, <laughs> izen naiko pomboza batekin. Estera, global climate koaliziona, bizantziteken ba, talde ekologista baten izena, David, ez. Eta hori ziren, sarantzan ipintzen, klima aldaketaren mm. zientzia. Gero hortik aurrelein sortu zuten global warming policy, heartland institute, Information Council on the Environment, hainbat dainbat elkartezta da, guztiak industria hauen diruarekin atzean, zalantzan ipintzeko klima aldaketa sostengatzen zuen sientzia hori da. Karo, eta hor ikusten dugu, azkenean arrakasta bat euki dutela beraien politiketan edo beraien elburutan, ze azkenean oraindikan ere badago jende asko ba, o, hau zalantzan jartzen duena, ez? Bai, pentsatu behar da hau oso efektibo dela ze klaro, ez da teoria kontra jarribat, klima aldaketaren teorianen aurrean, ezeo. Eh, Klaro, klima aldaketak esaten diguna da, eh, munduko sistema klimatiko aldatzen ari dela, eskinen goburteetan, eh, oso harin, eta zeo bi edo berote bi efetuko gazen izuriaren ondorioz gertatzen ari dela aldaketau, eta bueno, aldaketa honek ondorio larriak eukiditzak, ela, ez da. Ba, negasionismo klimatiko egiten duena da, ez du planteatzen teoria alternatiba bat, ez du esaten ez, ba, klima aldaketa ez da bil gertatzen, oza, klima konstante mandatzen ari da, edo ez du esaten hauera egiten du, eguzki erradiazioaren, aldaketa batzuek edo fenomeno natural bada, baxiketa seten duena da, bi gauzabek aldi Horrega Horregatik batzuet da diote negazionismo esrodingerren, negazionismo klimatiko kuantikoa edo, eta? Zaten aldi berean esaten dizute, klima ez da bilena aldatzen, hori, zaten ez ez ez dago aldatzen, baina aldiberean dizute, di Aldatzen ari da, baina fenomeno natural bat da, baina duzula, baina aldatzen ari da, edo ez da baina aldatzen, ezin dira, eh? eta inkluso ez ez den dituzute, baina aldatzen ari da, gizakion eragin ez, gertatzen ari da, baina positiuara da. Oban, karen, ez den dituzte, iru eh, proposamen eh, inkompatibles, aldatzen ari da klima, edo ez dago aldatzen, ez dago aldatzen, baina berean ez dago aldatzen, baina aldaketa hori positiuara da. Gara, Garantzitzen ari da, Nolabait, eh, erru guztiak ba ez eh, kapitalismoak ez eukitza errurik, ez azkenean Emprese eh, en, eketo, bueno, vale, agian aldaketa klimatikoa dago, baino ez da ez da gure errua Hori da, elburua ez da elburua da salantza sortzea eh, finkatutako teoriaren gainan, eta orduan horrekin lortzea atzeratzea Klima aldaketa honi aurre egiteko politikak Eta politika hori zer doaz ba, Aurrez aurre erregaifo ziren industrien interesen aurka, da, Eta aurrez amardazuk esan duzun moduan Izugaresko errakazta izan dela Bereziki estatu batuetan Eta horren nondoni lortu zen ba, Kiotoko protokolotik ateratza estatu batuak Azira batean ere kiotoko protokoloa Bera ez izatea Iaia ia vinculantea Pariseko korrionera eraginia izan zuen Lortu dute urte guztia Hauetan zehar eragin izugarria aukitzea ba, klima aldaketanen aurkako borroka e, atzeratuz, bereziki zertarako ba, hainbat enpresen interesak ba, besteko Karo baina, hor inkluso ez gara eta zertan estatutu batuetara junbear oza, hemen bebai Zalantzan jarri da maiz e... Claro, hori, estatu batuetan jaio zen Baina gero hortik Estatu batuak ba, potentzia imperialista Izugarria dela eta bai ba, Lortzen duela bere bere teoria hoiek Mundu osoan seare datzea da. Tambien dikertu ba daukagukazu Osargibat, ez da, brain zartuko dizugu e, no Nola no astuko dugu Rajoyren lengusua Mi primo, sepau que sabra I claro. entonces dijo Oiga, he traído aquí A 10 de los más importantes Científicos del mundo Y ninguno Me ha garantizado El tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla ¿Cómo alguien puede decir Lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé Es decir, no lo sé Es un asunto al que hay que estar muy atentos Pero en fin Tampoco lo podemos convertir ...en el gran problema mundial. Hemen ikusten da argitagarri bilenezaten genuena, ez da? Negasilismo klimatikoak ez du teoria alternatibo planteatzen maizeket egiten duena da... ...zalantza zabaldu, ez da? Ezin da benelburu, azken finean, ezer ez egitea horrena horregan, ez da? Dibidez, Rajoyen lengu zuenek ez da, oka, teoria alternatiboak. Berak ere ez daki ki, zebilan seguraldi egingo duen emendik irureun urtera, ezta da? Baina, zalantzan ipintzen du, iak klimataketaren hori, benetan egia ote den, ezta? Da, azken finean bueno, Hau eh, Hau de honek ez ditu hainbeste urte Osa Amar urte inguru edo eh, kiko ditu, ditu, ditu Eta orain bai bapatean Gure gizartean Komoke keska aldaketa klimatikoa Gatik eta edatu egindela Baina dela amar urte jendea, Jende askok txalotzen zuituen Nolako e, Deklarazioak bueno, Oraindik ere ez da ba, ba, Berri noztatua dutara bultatzen Madaukagu hor beste Korte bat ez da figurare, oso importante batena eskuin muturaren barruan, ba, zalantza salantza, edatzen Mai, ez da. Bai, e, esan daitekeena, incluso e, eskuin muturreko aro berria inauguratu zuen Donald Trumpen audio bat dakagu. So you have different views on this, and is there climate change? Yeah. Will it go back like this? I mean, will it change back? Probably, that's what I think. I believe it goes this way, and I believe, yes, uh, man, meaning us people, men and women, to be politically correct. but Because everyone says man, but now we have to add women to that one too. Man and women, we do have an impact. Uh, but uh i don't believe the impact is nearly what some say and other scientists that dispute those findings very strongly if this is part of the report. i would always i would always include everybody yeah. i want to hear all sides bueno en ulertenez duenarentza donald trump esa tendagoena da basicamente Eh, que bueno que os hondo, va dago la gente a eh, egiten duena, bueno, esaten dutenak, ba, aldaketa klimatikoa badago late ezakiz zer. Baino que vera que se ten du bai, badu labeste batzuk esaten dutena ez ezts, eta bueno, adi bergarela ber garela, baino garantitzuna askin finion dela eser esegita. Eser esegita. Askin finian, porque eh, ateragun en eh, labur pena, ber arit hiru asko mandiotela petrolenek, berai kan baina orrera lamateko da bueno, azkinean, es que en fin, es que azk en fin, es como que gaiskidator, alda que taikmatico haren así que claro, modelo ekonomikotan hori o ni ez da gertzen, orduan ja va ba, con ustia picutana y onda itek, está ori un artu eskero. Baña ya a pur batarlo político ahora joaten, ma, bueno, beste el que es masaje bat o besanda ya gertua gerturatzen goa sonantza, está, murrio tik datorren ahots batera, caso honetan esta caso netan, eh, sartuko dugu, ba, o el hormigeron, Santiago Abascal y egin dako el kairzgitaren atalcho bat. Oye, eres un amante de la naturaleza, he visto en las redes sociales, te he visto bebiendo en un río. Han eh, dicho que hice muy mal, porque eso era poner en riesgo a la gente, que podían empezar a, be a beber de los ríos y, <risa> y, bueno, y quedar gravemente enfermos. Que hasta hay un villancico de los peces que beben en el río, no, no, no, no es tan peligroso, joder. Pero, eh, de verdad, no percibes, tú que estás en la naturaleza, ¿no percibes el cambio climático? Hay integridad. Yo creo, mira, yo creo que cambio climáticos informes científicos que hablan del cambio climático. No, no, si yo el cambio climático creo que ha habido siempre, que evidentemente el clima ahora está cambiando. Hay unanimidad en ello. Hay no unanimidad, pero un consenso amplio en que se debe a la acción del hombre, pero eso está en discusión. Y hay quienes piensan que eso no es reversible, es decir, que el hombre no tiene capacidad en estos momentos de revertir esa situación. Yo no soy científico, yo soy político. Y yo lo que digo es que no estoy ni en las posiciones apocalípticas Hace un momento cuando esperaba para entrar Veía un telediario donde decían todo lo que iba a pasar en 100 años Y era para a temblar ¿Quiere Te decir que la culpa la tenían los asiáticos y que nosotros estábamos pagando el pato? Bueno, lo que quiero decir, estaba hablando en ese momento del plástico El plástico en los mares fundamentalmente tiene eh, responsabilidad del sudeste asiático Que es a quienes les compramos los productos Que se producen con mano de obra esclava Es una reflexión A mí me preocupa en cualquier tema Me da igual que sea el tema migratorio el tema climático cuando veo ese acuerdo entre las multinacionales los poderosos y la extrema izquierda tiendo desconfiar por porque creo que con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos libertad para al final decirnos que tenemos que comer que tenemos que tener menos hijos porque el mundo está superpoblado que no tenemos que andar en, con coche y acaba la ministra aquí atacando al diésel cuando La industria del automóvil en España es una de las más importantes y una simple afirmación sobre el diésel en España puede llevar a que las cadenas de montaje decidan producir menos ya que ese producto que se puede vender en España se venda en otro lugar. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad con todo eso. Queremos mirar por las consecuencias que tiene ese apocalipsis climático para los españoles ahora mismo y por eso decíamos que se habla mucho de una emergencia climática pero que en España hay una emergencia social y una emergencia nacional. Bueno, tú que estás en la naturaleza, es, Santi Iri... Eh... Es que eres que eta gogorra, galdera, Hombre, saia, que eta... Es que baño, ta... es que baños, que Santi basoetako izaki bada, orduan karo berak bada ki, zer den ornagur naturan mugitzen ari dena. Montagu emendek bai, jendere, gomendatzen dugu erreketatik esedatea, ze, bueno, ganado badin badago horrengurban infekcioso, potolo bat hartu balduzu, guk es diogori desio a Baskali, baina, bueno, Ez gintek ere, gehiagin tristetuko, hori gertatuko garets. Zalantzarik baldima duzu entzun abeltzantzaren enguruan egingen un programa, hamen <laughs> de eh, propaganda. Eta orduan hau, segatik binidu hau kortea, ez da jendeari eh, botaka egita erresteko ba eta hemen oso agertzen delako, zenden ultraeskuinaren interesa negazionismo hori barne biltzen, ez da? Ezan behar du, ba guztiak ez direla ultraeskuindarrak, Eta utzukinder guztiak ez dira negasionistak, baina gaur badagoela naiko erlasio estua bi hon artean. izan ere, gaur egun Alderdi Potolo gehienak e, negasionistak dira Europa mailan, ba, Alemaniako Alternative für Deutschland, Finlandiako e, Finlandiarak, Alderdia, e, Italiako, bueno, Italianez dagoen beste kontentzua, baina e, Holandako Forum for Democracy eta Party for Freiheit, bueno, e, Europa maiako alderdi utaskuindar geienak, eta, bueno, mundu maiakoak negasionista dira. Esta, eta zein dauren lerro nagusia? Ba, bueno, eurek esaten dute, klima aldaketaren gezurrizugarria zugarria, konspirazio bat dela. Batzutan esaten dute dela, konspirazio komunista bat, zuzenan, txinak sorturikoa, bat, estatu batuak industria desmantena adibidez, beste batzutan esaten dute dela, konspirazio... eh... Ultra escuindar globalista ultra globalista bat ba jendea arruinatzeko beste atzutan immigrazioa bultzatzeko konspirazio bat dela immigrazio masioa bultzatu eta Europa bihurtzeko Afrikaren beste herrialde bat edo bueno or dago arabistanen en teorias hori Eurarabia edo ban planteatzen den mono bueno, ba 30 eh, garra marka dan petrolioaren krisiaren arira Europa eta Em, ekialde urbieko herrialdeak akordio sekretu bat zinatu zuten Nun, ekialde urbieetik petrolioa jarraktuko zuen Europara etortzen Baina trukean, ba, Europa islamizatu beharko zen Nor, ba, populazioa bidaliz Europara Ez da hor, nahi beste konspirazio soro daude klima aldaketarekin erlazionatuta Baina bereziki euren elburu politikoa da Eskerra eta eliten globalistak batzea Eta ordua nutor eskuinara hau izatea herritar eh, klasen ba, ordezkari nagusia, ezta er herritar zuen ordezkaria. Eta hor bereziki bi sektore dituzte hor homouga edo. Alde batetik nekaza aritza industrialan aritzen diren hoiek edo abeltzenza industrialan aritzen diren hoiek eta beste alde batetik, eh, erregai fosiko dependentzia handia daukaten langile klasen sektorea. Hora ipatu behar da eh, zuzenean, erregaifosien induztenan lan egiten duten hoiek ez da, hor adibidez Alemanian Lusatia eskualdea da e, e, e, e, ekialdeko Alemaniako eskualdean anduan ikatz e, meategi asko dauden eta hor esan behar da alternatib furtuz lan alderdi ultraskuntana lortu duela Alemania oso lortu duen e, emaitziko honen, haureko gota marra, baino gehiagoko babesa e, baur, ikatzaren alde egiten duten kampaña hoy en Gatik Finlandia nere hor badaukate euren ikatz vegetal propio eta hori va bestaren Gatik emaitza lortu ditu treskuinak eta gero ere kan otroeskuinak egin du va besandia kotzearena eta bar eta orduan sonalde periurbanoetan sonalde hoietan nun langile klasea beresiki coches mugitzen den ze kan metrópoli handietan beresiki langileak ba garraio publiko ez eta bar, mugitzen dira baina sonalde periurbanoietan ba polígonoetan eta bar coches joan behar dira langileak eta dauden langileoiek ere nahi duzte ultra ultraeskun jelantza, ba, postura negazindizmuta, hauen bidez, ba, ez da? Azkenean, zure pizik moldea, ukitzen duenean, eta ba, hauek egiten dutena da, bueno, bere gara jenesaten zuten bezala, politika populistak, ez, e, justo ba, sektoreoien alde, da orduan, pues, bueno, karo, normala da, edo lertu behar dugu, normala dela, ba, e, boskatzea, ez ba, eh, baldin badute interesik beraien bizi eredua aldatzean, ez? Karo, hori da, utraskuñonen plana, ez guk, ba, nahi baldin badugu planteatu, trantzizio ekologiko baldan gille klatsaren alde, hau oso kontuen hartu, nahi, hartu behar dugu, eta bereziki utraskuñoni, aurre egin nahi badiogu, da? Bueno, hor, eh, pentsatu behar dugu bai, karo, hau dala alde bat ez, duena atenduena eh, negazionistena ez en ez dago aldaketa klimatikorik guazen eh, ezer gertatuko ez balit bezala guazen erregaifosiak erretzera albesainari albesa eta gehiago eta albandi bada vamos aurrera danarekin Baino gero daukagu beste a, a, bueno, adiera edo beste a, aurpegi bat ez Ori, aka nonevasismo again lana hain maiterriño de gero eta sostengatzeko saiagoa da, ezta? Ya kontentdu sentimiko ja, norbergaren marka nahiko sendoa zen, zen ma, gero eta sendoagoa da, krisi crisi klimatikoen ondorioak ja bat kasutan. Sufritzen gabiltsa, ezta? Eta hasi da garatzen banazionalismo berde edo beren edo ecofasismo zenbait korronde, da, Hor nasionismo berdea bereziki Frantzian eh, Frente naional Latarrableo naional dena orain ari dira bulzatzen ez da dela erabiltzea ingurugiekiko eh, supuesto interes bat edo interes teoriko bat ba, euren eh, euren diskkurtzoa horre re kokatzeko estaduuan uen horla eh, eslogan nagusia da edo inguru giroarentzako babes efektibona Mugak dira politikoa, noski bereziki etorkientzako mugak, ez da bideo horretan, Frantziako Frente Nazionalak, kolektif nouvel ekologi, sortu zuen 2000 amalauan, ba, ideia hauek bultzatu nahian ez da, esan behar da, gero hauek, kolektif nouvel ekologi ba, Frente Nazionalen ez batera batu zirela, lepatriot ez diziora, baina, bueno, Frente Nazionalak ordutik bai aukidun, nolabeteko, linia nazionalista berde bat onartuz benetan ba, arazoa daude lainguru gero gerekiko baina oiei aurregiteko hori esaten ba, soluzioa dela ba, ori, etorkinik ezeltzea frantziara eta hor eh, adiós 2000 miretziko hautezkundetan eurok planteatzen zuten nahi zutela Euro Europa izatea lehen zibilizazio berdea eta hor kontra jartzen zituzten ba, natiboak edo frantziarra adibidez nomadekin Ese enten zuten, ba, ba nomadak direla, eurek ez dugu etena inolako interesik guru giroarekiko, nomadak kasuenetan, ba etorkiñak direla olertu desakegu. Oso oso jatorra, beraien partizik ez. Hori da, eta orduan, esenten zuten, bueno, ba, nomadak europatik campo behar ditugula benetan inguru giroa saintzeko ez da. Baina gaitan nacionalismo berde, izango zen bertio laita, baina eskuin muturreko hainbat grupuskulotan, eta bereziki grupuskulo terroristetan, ya ekofasismoa ditu eiteke positsionamendu bat dago, eta da. hori oso laburbiltzen duen, audio bat daukagu, hori pentsalari Finlandian ekofasista batena, oso ondo ulertarazten duena, zer den hau ekofasismo, au, edo, edo zer, zer, zer, zer proposan daukaten, ez da? Zer egin daiteke, eun pertsonako barku batek bat batean buelta eman eta bizitza salbatzeko bote bakarra dagoenean. Botea beteta dagoenean, bizitza gorrotu dutenek, jende gehiago igoarazten saiatu eta guztiak onduratuko dira bizitza maitete eta errespetatzen dutenek aizkora hartu eta barkura hobatzen diren gehiergizko eskuak ebakiko dituzte. Bueno, hau ez da pentsalariekofasista, ez. Claro, euskeraz, suposatzen dugu eta ez da emakume bat. Baino da bere manifestuetako bat eh irakurtita gure kolaboratzaile bategatik ez. Hori da taor oso argi dirasten da, ba, hauen proposamena, ez da ikusten dute bueno munduan euren arabera esgarela guztio kabitzen, eta horrean egin behar dena dela zuzenean ba, populazioa hil, zuzenean ba, genozidio bat planteatzen dutenla. Da? Eta hauek ya, batzuek praktikarera mandute hori, adibidez, estatu El Pason, Mexikorekin mugan dagoen udalerri batean, hor, eutrezkuindar terrorista batek eraso egin zuen, gazolinera baten, hainbat mesik arri eraso egin ziren, Eta gero bere manifestuanen ba, zerraittik egin zuen hori, eta horrek tinte ekofasista oso argia dauka. Hasiera baten egia da, diagnosi egokia egiten duela egoerarena, ez da orrain audio baten entzungo dugun bezala? Korporazioak gure inguru giroaren sunttxiketa eragiten dabiltza, errekurtsoen sobre esplotazio lotxagarri baten ondorioz. Oda bueno, era egokian identifikatzen duna kapitalismoa, eta etareiki azkengurutan bizi dugun kapitalismo salvajea, da biela lagiten e, ba, katastrofe ekologiko bat ez da, baina nena horrean sistema hau sarantzan ipinibarrean ba, proposapen txenduena da orain entzungo dugun hori. Jende kopuru batez, libratu bagara orduan gure bizi ereduak sostena izango dira. Bueno, bazkenan nahi baldin badu jarraitu kapitalismoarekin alekin, bagin bar dela, biztanerianen nahikoa jende akatu, Horrela, ba, ba, gure bizimodarekin jarraitu alizateko, ez da. Bueno, esken eske, finean errezagoa da, ez dakit, jenozidio pues, bat egitea kotxea erabiltzaari ustea baino, ez? O sea, esken hori osonekatoa da. Ba, iba, kapitalismoak horretara or garo batxa, ez da. Eta horrekin notuta ere, karo, ekofasismoa egia dela ja pozizionamendu estremoena, baina honak bai du korronte batetik, estatu batuetan nahiko indar reukiduena, Dela konservazionismoaren ha, eta horrekin lotutako maltusianismoa Adibidez 1280-garrera da, Namarka dan, ja horregontzen Paul Ehrlichek, Erl ez dakituz hondo hauskatu dudan, The Population Bomb, diburu atera zuen, aurre ikusiz hori, bazelan e, biztalenien askundeak, e, ondamen ekologiko batera, eroango gintuen. Eta horrekin erlazitzen dutare, Garrett Hardin, e, antropologak, Tragedy of the Commons, Liburu atera zoan, nunezaten nune, zuen, mauri. Ba, pul pulazioen handitzeak eta mm, horrokoaren hau ekitarzmitzen dutena da pesimismo antropologiko ososakon bat. Nunezaten duten, bueno, gizakiak berez ehondamendi ekologiko tara gara matzan, eta orduan horreia horre dut egoa biztaneria gutzitzu behar den bai ala bai. Ez gizakiak berez ezin da bizi era harmoniotzu baten naturarekin. Hor, eh, bueno, izatez naturaz ez, gaiztuak garen ez, ez, gizakiok, ez, ez dugu ikasi eh, elkar bizitza nibiltzen eta zea, orduan, bueno, obeto da bizan eria iltzea, ez gaituza, behian, gaituza, gaituza, gaituza baldin badana izan gait, ezen gaiztuak benetan, ez claro. eta, yani, eta, hau da. Hau bakitaukaten adam, nesia oso oso potolo bat, edo, bueno, hau bakitaukaten adaztu gizakiaren ba, bar mila urtako historia, da, gehiagoako historia, ez da, kapitalismo hazi baino lehenagoako historia hori nun, bueno, Ondamendi ekologiko lokalak egon aziren, kasu bat zuetan, eta gara Ez egon inundik inora mundu maiako ondamendi ekologiko baten areskoa Eta orokortu azkenengo, eundapiku urtetan gertaturikoa Eta zan, bueno, hau da gizakiaren funtzionatzeko, eta izu, ba, ez du zertan, ez da bueno, Eta gainera ez da, bueno, ez da teknooktimista izateagatik baino inoiz, baino gaitasun gehiago daukagu ekitzeko, ez? Olako ondamendi ekologiko bat? Bai, bueno, hor mm, azkenan ba, gaitasunan diagoak hagu, ondamendia egiteko, baina, bueno, ere eki ditzeko, ba, claro, okeran diagoak, ez da. Hor hori zago nitzateke, ba, nasionalismo berde edo eko fasismak planteatzen duena, ez da? Ba, surzenan, ez da, bueno, eh, ondamendia eko logiko orduan, hau eki ditzeko zeringo dugu, ba, hil, miliaka, bueno, milioika eta milioika pertsona, ez da? Eta posizionamendea, momentuz, ba, naiko oso mugatua dago, bazen bait grupuskulo ultereskuindarretara eta bar, lehen haipatut elpasoko atentatua, baina Zelanda berrian ere mezkita baten kontra enkontra gondzen atentatuan gero hori egin zuenak ere ba, manifestuan aipatzen zituen arrasoeko fasistak orrenatzean. Baina hau berez, hain jarto dirudin hau, ez dago errealitateik anurrun lehen esan dugun moduan, eskene, e, e, e, kapitalizmanen logikak berak, eskene, ondamendi ekologiko batera karamatza, Bistane herrialde garatutako bistanearen gehiengoaren bisimodua helta sostengagarria ñundi ginora taudian hau badabil sortzen caldo de cultivo bat edo, edo edo behar aukera material bat etorkizunen ekofasismo honek aurrera gaiteko, esta. Berez ja, claro, un euro en aurrera maten, ad, eramaten ari diren praktikek badaukate en batinte autoritario eta emperera, ez da oso argi bat, ez da Adibidez? Ba, dez Madimor politika migratoria aipatu dezakegu tan nun era implizitu bateaneuropaporttasunak esaten duen mono. Bueno, mundu guztia, ez dela Europan kabittzen eta orduan ba, ba, milaka eta milaka pertsona egin behardinela mediterraneanez da. saiatzen bai, zeharkatzen Mediterranea. Hori da Egina da claro ba, hombre Ba eh, kanpo de konzentrazion bat ba, ba, edo kama de gaz bada era espizituago batean ari zala populazioa hiltzen esaten duzulakoez dela kabittzen edo la halakoa, Ba, bueno, Mediterraneoan gertatzen ari dena ere, berez, oso larria da, egia da, ez doa lor zuzenan Ursula von der Leyen hor eh, ba, jendea hiltzera, baina, eh, claro, biztanaria ez errezkatatzea Mediterraneoan hori, bada, era, era indirektu baten populazioa hiltzea, ez da. Bueno, deitzen daitzen dana omision de socorro. Hori da, bai, bai, bai, bai. Eta beste kasu oso argibada, Libian gertaturikoana. Erla zionatuta, baina ere, ba, migrazioarekin, ez da, gerrak gero, migrazio handia eragin zuelako, baina bimila amaikan no okeroz banago, ba, Europa eta estatu batuak, bueno, Europa koain baterrean eta estatu batuak, babespean ba, bezpean, ba, bueno, zuten Libiako gobernua ez gobernu egokia, non labait kolokan ipintzen zituen lako, orberesiki franziaren interesak, ez da? Oien dela gutxi, atera dira filtratu direla Hillary Clintonen ba email batzuk, ez? Eh, imaginatu dezakegu, ez? Zertu zer zeuden email hoietan eta pues batean e, ikusten zen, Frantziak presionatuzuela, ez? E, egiteko interventzio bat Libian, zeren Gadafi bazegoen planteatzen ba naizuela eh afrikar Africar batatera, ez? No labait Afrika danan Pos, ba, pos, euroren tipo, moduko, euro, moduko baina ba, ja. eh? Eta karo, pos hori Frantxari ba, Piskat gaizki zetorkian, ze karo Frantxeko adaka, iparraldeko Afrikaren, eta bueno, bere ekskoloniak bere izan izandako herrialdeen txanponaren kontrona Hori da Frantxiako banku zentralak esartzen du, txampon horren ba, interes tipuak, eta ba horrek salantzari pintzen zituen frantziak zahelen dituen interes oso potoloak. Adibidez, okay, yeah. goberna zibar dugu, frantziako zentran lukerrek ez dutela frantziako uranioarekin funtzionatzen nigerreko uranioarekin funtzionatzen dutela bereziki. Eta horrena horrean, ba, bueno, planteatu ez dutena da bagoasen Libia bombardatxera gobernu zaldatxera ziurtatzeko ere hande e, batetik, ez dutela Afrika guztxampunik zorten, eta ere Libiako petroleo eta basak jarretzen dutela okay. Europara eltzen. Estaduan japa gabizikusten eta horreko batzutan ere ikusi dugu Zeran, herrialde batzuek, ba euren errekurtzo naturalak hartzen dituzten. Beste herrialde txiroago batzuetatik eta hoek salantzan ipitzen badin maute, erlazio, subordinazio erlazio hori, ba presa duen herrialdeiek inbadeitzera. Bueno, hor ikusten dugu, azken finan, zukezaten duzuna, ez? Politika praktikamente ekofasistak. Ba, llegida, Ni berdez alde nagusi izango dela gaur egun disimulatu egiten dela, hori ez es yeah. esaten. Er liberagoa horko petrolioa ziurtatzeko jarraituko duela ona etortzen, ezta. Edo irakin badituko dugu ba petrolioa ziurtatzeko. Beraz gaur egun es diguteba bueno ba demokrazia da este codellas, Katasuna, Aguirre, ba, claro, ba, ja, Torquisuna gartaitekia ya careta um, kentza ere eta zuzenean ba ba gobernari ultrescuindar batek seta bagai, ba mintu ba, joan Argelia invadisera ziurtatzeko bertako gasa enmenukiko dugula, ta jarraitu dalko dugula, gure bizimodu erekin, berdin din, ez da, ez balitzkirtatuko, ba, erregain fuziak, infinitoak izango alira, lez, ez da, ez dugulako salantzen ipin jinai, e, gure, gure bizimodua, bizimodua eta bereziki kapitalisten irabaziak, ez da. Hori da, azken finean, bueno, pues, e, guk nahi duguna bakarri dira lehen gaiak, eta bere herri suntzituko dugu, ta fuera. Hori dela, Libian, eta beste batuetan gertatu izan dana, daudela, kontrolatuta Ba, putzu petroliferoak eto gazistikoak eta gero beste herrialde guztia dago, pues bueno, maz-max Ba, ikonpontan desela haurek, ez da emprendimiento kursuare matei indesatena eta horreira, hori da herrialdea, ez orduan, ikusten dugu un parte, keskagarrianan nioz, ez aztertzerakoan untereskuinaren razioa krizikologikoarekin da zelan ekologikoaren indartze horrek ekar un untereskuinaren indartzei zugarri bat, ez da, ikusten dugu adibidez, eh Ba, mundu gerra eta bigarren mundu gerraren artean, orain arteko e, ultereskinaren urrezko aroa deitu dezakegun horretan, Zeran, e, hain ba, sektore, orbeziki, ziren, hainbat sektore horberesik klase erdainak leherrokatu ziren ultereskinak ikusten dutelako hori enbizimodua, arriskoen egon zitekela, ez da, kasu horretan zen, ba, irautza sozialistarako, ba indarrak biltzen aritzirelako, alderri sozialista eta komunista, ez da. Eta hori egon ikusten duguna, klar, datoren krisi ekologiko honek ere, Ba, Europa maiako klase ertain, langilea aristokrazian eta langilea klasean sektore zabalen bizimodua zarantzan ipiniko da beharko dugu bizimodu hori, ez da? Eta hori aprobetsatu dezaketela uintrezkuineko inda rauek ba, proiektu autoritario bat martzan ipintzeko, ez da? Bai, bueno, azken finan, orain eh, modan daudela ba, eh, rebutak, ez, eta e... Eh... Hollywood ideia barik helditu den lasa. Horría, pues bueno, es que en fin, pues ahora en ditugula, pues 30reko reguta daren rebuta, es. No hay reality show. Más reality visible Eta, bueno, hor asken finean eh er, bueno, interes garreada esa tebe bai, er, Lehen gaiek bai bigarren mundu gerraren estandan E, eukizitan zutela eragin bat Batez ere, e, ba Horain e, txorak eria bat dirudi Baina janaria ez, Elikadura ekoizteko Garrantzia Hor, pues, e, horita malgarra namarka Dandia, zan? Bai, bai Hilderrek e, e, Rusia edo, bueno Sovietar bat azuna Inbaditzea Erabakizuen Ba, sigurtatzeko Lehen gaiak e, Beraien artean Janaria Bueno, Levensraum, no bizitzarako dicho eso, esta visita raro Eta sentzu literalean, ze Se, claro, Alemania zuen ekoizten Alemania elikatzeko aina janari no Polonia invade Ucrania Gaur egun errezagoa da ze bueno irukoa markadan gertatu izan berdea ditutako hori eta orain Europak pues bai duela janariaren bai egia da hori ere oso oso petrodependiente adela ordua hori da, orain, ari gara ba, petrolio eta gasaren prezioek gora eginduenean elikagaien prezioak ere gora egindu hori aurreko saioan abintzaren saioan landu buenoen eta gehia golandu beharko dugu baina horrek ere pini desake europaren segurtasun alimentario hori da. Eta Dolanmono bueno, Garai Garego Gorra datos ultraescuña seguras ki aurrera egiten saiatuko da, baina hor kontuan hartu badugu, ba ba ba gaude lain bat, batean daimete aurre egiteko prest eta ba ba ideia horrekin amaituko dugu. Porscheri cantarekin nun argi tarbi gustuen duen ba Gasteria Fronte Nazionalaren aurreka dagoela, esta. Bueno, 20 te la aurregaran amaiera. da. Eta honekin agurtzen zaituztegu, Entzule Maiteok. Gurren gogan, egon gogara.